Ja jannatum baqat wa qaban aynaha fa na'imuna farahen wa laysa bi kanin wa binauna min jahabin wa ukhra fid djinni auan wa karafah Ma kontogar esu sadajibile u pitera sosem obavestino imanu ir ir esu sosem spomenti shes rukulova imana koji su vezani za ljusku untrašnost Međutim, mi smo spomenuli, kada dođe iman ili islam, kada termin islam ili iman dođe sam posebi kada se spomene samo jedan od ta dva termina, onda obuhvata i islam koji znači spoljašnost čovjeka i iman koji je obuhvacenog unutrašnjost, tako da u tome obuhvacena čitavu vjeru. A kada dođu zajedno, onda islam govori o rukrovima koji su vezani za našu spoljašnost, dok iman govori o našoj unutrašnosti. Pa je Džibriju pitao Muhamada sada lahko li vaseno u šta je to iman, pa mu rekao da vjeruješ u Allaha Đeršanu, u njegove meleke, da vjeruješ u njegove knjige, da vjeruješ u njegove poslanike, da vjeruješ u sunji dan. I onda je ponovio glagol i da vjeruješ u Allahovu odredbu, da i zlo i dobro biva sa Allahom Đeršanom odredbom i onda mu je Džibrije rekao, sadak te ono što istinu si rekao. Kao što vidimo ovdje, Resul sallallahu alaihi wa sada mu je pojasnio što je to iman. Inače, u arapskom jeziku, kada se želi definiti što je to iman, kažu većinom to je vjerovanje, odnosno tasdik, da ti nešto potvrdiš. Međutim, kažu, je sami nije to dovoljno, već se mora reći da je iman čak i u jezičkom smislu je da u nešto vjeruješ, međutim, da to tvoje vjerovanje Povlači sa sobom da prihvatiš to i da se tome pokoriš. Šta to znači? Ako ja sada vjerujem u Allaha Češanu, da li je dovoljno da ja to samo potvrdim? Kažem, jest, postoji Allaha Češanu. Ili pak, moj iman meni nalaži da ja to prihvatim i da se pokorim ono što to sa sobom povlači. To je iman. Ako ja vjerujem istinski u namaz, nije samo dovoljno da kajem jesu ja vjerujem u namaz. Međutim, ja ne obavljam namaz. Ne, iman istinski treba da čovjek vjeruje u nešto. Međutim, to je njegovo vjerovanje mora njemu naložiti da on to prihvati i da se on tome pokori. Kada se u šarijaskom smisu definiše ima, mi ehli sunet veđamat kažem šta je to? Da duboko vjeruješ svojim srcem, da to očituješ jezikom i isto tako moraš izvršavati ono što ti je naređeno. Odnosno moraju se naći dela koja su vezani za ljuski, ljuske udove, odnosno udove tijela. Či nije dovoljno da čovjek vjeruje u srcu, jer ćeš Naći, teško ćeš naći, nemoguće naći čovjeka ateistu koji zaista je da ne vjeruje u nešto. Mora vjerovati u nešto. Jer njegov afitramo nalaže da on zna da ga neko stvorio, da ga neko skrbio. Čak i da laže, kao bi pitao da li vjeruješ u Allah na ne vjeruje. Međutim, ne on sigurno vjeruje u dubljeni svoje duše. Međutim, to nije dovoljno. Isto tako, nije samo dovoljno da čovjek očite to svojim jezikom da nema dijela. Dobro, šta je samo na aficima? Zar oni nisu očitovali, govori da, da vjeruju Allah, da, da vjeruju Muhammed, da sad Allah voli? Međutim, mi se izvješavali. tako, za šeita ne vjeruju Allah Češanu, vjeruju. Za Firao nije povjerao Allah šanu, kada je trebao da da bude potopljen. Međutim, to nije dovoljno. Zato znači iman kod ehli sunata veđamaata se sastoje od ove tri stvari. I koliko se jedna od tih stvari ne nađe, čovjek nije mu'min. A to je znači mora se naći doboko objeđenje u srcu. To moraš očitovati Jezikom i na kraju moraju biti dijela. Ukoliko se dijela u popunosti ne nađu kod čoveka, on je musliman. Isto tako, ako čovek ne očitovi ono što mu se nalazi u srcu, on kod nas i na Dunjaluku nije musliman. Šta to znači? Da se propisi oni koji se primjenju na muslimane, neće se na njega primjenjivati. A to ostaje ako postoje neki pokazatelj da on možda bio musliman, to ostaje između njega i Allaha. Kada dođe kod Allaha, Allah Žešanu zna šta nam se nalaze u srcu i da li je rekao negdje ili nije, i on će na taj način polagati račun. Međutim, mi kao muslimani, kako ćemo se obnašati prema čovjeku? Ako je izgovorio šehadet i živio shodno islamu, mi se obnašamo sa njim kao demuslima, čak i demunafik. Međutim, ako čovjek nije ispoljavao islam, mi se sa njim obnašamo kao sa navjernikom, a on možda će na ahiretu biti musliman kod Allah-đešan, međutim to je između njega je Allaha. Isto tako kako kažemo za monafike, ako se mi obnašamo sa njim kod musliman, ne mora znaći da će on na ahiretu biti musliman. Međutim to je između njega je Allaha-đešan. Tako da kažemo, ne smijemo miješati između propisa koji su vezani za dunjaluk. A propisi vezan za Dunjalog su povezan za čovjekovu spolještnost. Ako on rekao da je musliman i ponaša se da je musliman, mi se obnašao kao da je musliman. Međutim, kad to je kod alađa, on će polagati račun. Međutim, propisi Ahirata su vezan za našu untraštost i mi ne smijemo sad povezivati ovdje na, na Dunjalku. Kaemo možda je taj taj rekao da on musliman, možda je rekao šehadet, ali mi nismo ga vidjeli. Dobro, to je između njega je Allaha, međutim, danas gore ide šehadet. Čak ako nije mogo izgovoriti, da li je nedi napisao, da li je uradio određeno djelo koje ukazuje da je muslima, da li je klanjao, da li je postio, ne nije to dobro On je nevjernik po pitanju nas i mi njega sobnašamo kao nevjernik, ne klanjao se njemu dženaza, neće se zakopati samo s muslimanima, on se neće nasleđivati i tako dalje i tako dalje. A ako postoje, pokazajte ono da je on možda bio musliman, tog kad je Allaho Žešanu polagaće račun. Tako znači iman, no, ovo morate zapamtiti. Sasvili se iz tri stvari. Te stvari moraju biti. Znači ne može doći nekoj tvrditi i danas kaže čovjek nikada nije ništa uradio kada to je čovjek mu se imao. Podobno, kako? Kaže on govorio šahadet i one ne kaže svu su srcu objeru. Jer postoji jaka vez među, između čovjekove unutrašnosti i njegove spoljašnosti. Zdaj, znači, je moguće da je čovjek toliko dobar u svome srcu, međutim, nikad nije pao na seždu? Nikad ga nije zabolo to što se islam, to je namoguće. Ukoliko je njegova untašnost jaka, to se mora pokazati na njegovoj spoljašnosti. I zato moraju biti dijela. I zato ovdje vidimo da Resul Salah rekao, kaže da vjeruješ u Allaha. Kada se govori o prvom ruknu, Imana to je da vjeruješ Allahu dž.š. Ono kad to da se mogu na na na naše na, rokopričati, međutim šta ćemo ispo- ment? Kada vjeruješ Allahu dž.š. znači moraš vjerovati da Allah postoji, da Allah dž.š.ano ima rububiyet, da kažem to su vrste tauhida. Altså šta znači rububiyet? Da Allah dž.š.anto kojna se istoriju, koji na se uskrbio, koj nam je dao život, koji će nas usmrtiti. Da kažemo moramo vjerovati u one ranje koje su suštena Allahu dž.š.ano i to je tauhid rububiyet. Isto tako moramo vjerovati u Tauhid u Luhijed, a to je da samo moramo ibadet vršiti Allahođešan, da ne smijemo bilo koji vid ibadeta činiti nekome drugom mimo Allaha. Ali to je radio se ibadet vezan za naše srce, vezan za naš jezik ili vezan za naše udove. Ne možemo samo sveti ibadet na seždu, pa kaže jesu ona ne nebije ni zašto, kaže ono učinio svetu, nemojde tavafiju. Može biti čovjek nedoala ne vjernik zato što se boji drugi ljudi kao što se boji Allaha dž.š., ili da se oslanja na ljude kao što se oslanja dž.š. Može svojim jezikom da izađe iz vere kao što može da izađe. Dakle, znači kak se kaže o prvom da vjeruješ Allahu dž.š., da Allah dž.š. postoji, da određeni radnja djela su samo soste na Allahu dž.š., ne smiješ tu pripisivati njemu su druga. Ibadet samo se mora mora se učiniti e, Allahu dž.š. na kraju, znači moramo Biti ubijedjeni da Allahođešanu pripadaju osobine i da on ima isto tako znači, lijepa sva imena. To je po pitanju ukratko imana. Kada se kaže da moramo vjerovati u njegove meleke, a to je znači kako bih znamo poznato da Allahođešanu stvorio i osvijeta, da... Poznajemo mi određena imena, druga imena Meleka ne poznajemo. Isto tako da određeni Meleci imaju svoju funkciju, da imaju svoju misiju kojim Allah dješanu dao i to je znači nama poznat. Dakle, to je globalno što čovjek mora vjerovati po pitanju Meleka. Isto tako moramo vjerovati u Allahove knjige a to je da Allah džešanhu imao sve poslanike i vrvestnike koji im je objavljivao knjigu. Nama su određene poznate kao še Tevrat, Zebur, Inđili, Kur'an, isto tako Suhufu, Ibrahima, Musa, znači mi to znamo da je bilo objavljeno Allah džešanhu i poslanicima. Duboko vjerujemo da je Kur'an Allah džešanhu objava i isto tako da je Kur'an dokinuo sve prethodne objave. I mi, kao simani, a i svi drugi ljudi je reči da moramo svetiti Resula sallallahu alejhi ve sellem i da moramo verovati u Kur'an. Što je tiče Tevrata, Injila, Zabura, jeste to je bila objava laže, što međutim ona je dotaknuta sa Kur'anom. Nemoj sa nekog doći i reći: "Ne ja verujem u Tevrat, ja verujem u džinovu, ja ne verujem." Ne. Ti si sada ti na reči da veruješ u Kur'an, da veruješ rasul sallallahu alejhi ve sellem i ne smijemo kategorski tvrditi da ono što se nalazi kod nje od Tevrata i Injila da je to ispravno. Jer vi znate, dobro, da oni poigravali sa Allahove objavemi, da su to mijenjali, da su dodavali, i sad ne možeš kategorčki tvrditi. Međutim, o se kaže, ne, Kurane je došao i sve te objave i mi smo dužni da vjerujemo. Isto tako mi vjerujemo u sve Allahove, Žešano, poslanike i rovjesnike, da li one koje mi znamo ime ili koje ne znamo. Isto tako znači mi vjerujemo da nuha ali Nuhal Islana prvi rovjesnik i poslanik da su nakon toga došli niz rovizne poslanika. Vjerovanje u jednog poslanika je kao vjerovanje u sve poslanike. Nijekanje jednog poslanika je kao nijekanje svih poslanika. I šta se kaže tamo kad se govori o određenim narodima, kao što narod Nuhov, kaže on, kaže kezebet kao monoh el murselin. Kaže narod Nuhov, ali se nam utirava u laž poslanike rovesnike. Dobre, su oni utjeravali samo nuha u laž i su utjeravali sve poslanike. Dobro, za nije nuha, ali islam, prvi poslanik je urezenin, nego ne izrazenin. Međutim, kada su oni samo nuha utjerivali u laž, kao da su utjeravali sve poslanike, jer su oni došli od jednog gospodara, njihova misija je jedna, a to je da dostave i poslanicu. Isto tako, ko zaneće određeni dio objave ili određenu knjigu alaha Čašanu koji je objavljen, Isto tako da kažemo kada zanijeće sve objave, međutim može se desiti da neko zanijeće određeni dio taurata ili inđila i kanže, ne, ne, ne vjerujem ne zato što to nije od Allaha objava, međutim ja ne vjerujem to da je objava ona koja je došla od Allaha, odnosno da nije to izmijenio. Ja može se da redimo, ja ti si nevjernik, dođe neko ne, ja ne vjerim u ovaj taurata od Allaha ženšanu, mora da mora da taj čovjek nevjernik. On ne negira objavu, već on znači ne može da vjeruje da to ona objava koja je došla od Allaha Đelešanuhu. I onda se kasnije kanže i da, u, da vjeruješ u sudnji dan. A to je dan kada će ljudi biti proživljeni iz svojih kaborova i kada je doći kod Allaha Đelešanuhu i tajem koje je nama poznato šta će biti. Da će doti Allah Đelešan, da će presuti između Nihar, da će biti Hau, da će biti Zauziman, da će biti Sira Čuprija i sve ono što će se desiti na sudnjem danu i naći da se e, na mnogom mjestu u kuranskom ajetu hadisu povezuje iman između imana Allahu je šanu i Sudnida zašto zato što kažu da nevijenici su nekali sudnji dan, nisu vjerovali o proživljenje, pa se želi u tom kontekstu kada su vjerovali Allah i Đešan, međutim samo rubovijetu, želi tu da se to dvoje spoji, pa kaže kako vjerujete Allah, morate vjerojati u sudnji dan. Međutim, isto tako, želi se sa tim povezivanjem da se ljudi posjeti na sudnji dan, pa kaže ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka u gosti i gosta. Ovo reći, ako istinski vjeruješ u Allah i I isto tako si dobog objeđen da ćeš stati pedalađa što vam poladati račun, onda u gosti svoga gosta. ono se želi se čovjek postaknuti da uradi određenu naredbu ili da se kroni određenu zabljeni da ga se posjeti na sudnji dan. Je danas, da kažemo, kada ne bi bilo to njekog dunjaluškog dana, polaga na račun. Al isto tako aferata. Nit bi ljudi radovali što naredjeno, nit bi nit bi osoba nešto zabranjeno. Odnosno ne bi se ničega od ničega sustezali. Međutim kada čovjek zna da će biti dan jedan, kada će biti prođen, da mora polagati račun, onda ga to još više postiče da on čini dobro da se loše da, da se kloni zla. I nakon toga kaže dalje da se suosoblači grib, znači ponavljajući glagol kada vjeruješ u kader Kaj zašto je ponovio Resursa, znači, samo je na početku rekao en tu minu, da vjeruješ, onda je rekao u Allaha, u njegove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike. Nije se ponovio, kaj, to se ponovio, taj glagok, zato što je kader, odnosno odredba, što je važna. I mi musimari, znači, i vjerujemo da Allah dješanu ho odredio i što je zlo i što je dobro. Da se ništa ne može desiti, a da to Allah dješanu nije dozvolio da to nije htjeo. Kako to? Pa ne može se ništa desiti u Allahovom kraljestvu, a da to Allah Žešanuh nije htio. Međutim, ne znači uvijek da kad Allah Žešanuh nešto je dopustio da se desi, da on s tim zadovoljeno. Ne nije. Ono što je Allah Žešanuh voli od serijata o to je Allah Žešanuh dopustio on to voli. Međutim, nešto je dopustio zato što se nešto ne može desiti bez Allah, međutim, ne znači da on to voli. Međutim, postoje određena mudrost za to, stvaranje i blisa. Isto tako je, kažemo, da se desi određeni zinalog ili ubistvo, ne može se to desiti, a da Allah zato ne zna da to nije dozove. Međutim, ne znači da Allah Žešanu to voli da se tim zadovolja. Ne, ne znači I isto tako kada se govori da Allah Žešanu taj... Koji je dozvolio da se desi kader? Koji je dobro izlo. zlo? Po dobra to nam je jasno. Ali po pitanju zla, nama se čini našim ljudskim razumima da je to određena stvar da je zlo. Međutim, po pitanju Allah Đešano ono nije nikada zlo. Odnosno, Allah Đešano ne smije se pripisati zlo. Danas kada dođe neko i vidi, Allah Đešano je odredio da ima iblis. Dobro a za nema određene, da kaj mojčak, postojane i blisa, ima svoju mudrost, ima određenu dobrotu. Isto tako kada se govori o bolesti, nama se čini da je bolest zlo. Međutim, kada pogledamo određene vrijednosti te bolesti, a to je da se čovjek očistio greha, da se povrati Allahođa Ješanu i slično o tome, znači vidimo da u tome ima dobra. I zato znači ne smije sa Allahođa Ješanu prepisivati zlo, Ne. Nama se čini da to zlo, međutim, u svemu tome znači ima dobra, mi ćemo u određenim trenutcima spoznati mudrost toga, a u određenim trenutcima nećemo spoznati mudrost. Međutim, je da mi imamo lijepo mišljenje o Allahu džalešanu. Nakon toga, isto kao što smo rekli prihodno kada je pitao o džibir Mohameda sa osamim o islamu, kada je sad? Dakle? Kaže, rekao se istinu, a kada nakon toga, o Mohamede, obavijesme šta je to ihsan. Ihsan je... Da čovjek čini dobro drugim ljudima. To je po pitanju ljudi. A po pitanju Allaha Češanu je, je to da bude iskren u svome dijelu. Isto tako da se sviđi Resul. Odnosno to su dva uvjeta koja se moraju naći kada čovjek želi da mu bude primjen u dijelu. I onda nakon toga Resul. Resul. pojasnio šta je to ihsan. A to je kaže da obožavaš Allaha Češanu kao da ga vidiš. I da kažemo to je prva ili veća, ali izvišenija stepenica ili, ili, ili faza ihsana. Da obožavaš Allaha Češanu, međutim, toliko imaš jak osjećaj kao da vidiš Allaha Češanu. A kaže, ako ne možeš to, onda je to druga faza koja je slabija, a to je da obožavaš Allaha Češanu, znajući da te Allaha Češanu posmatra. Odnosno da se bojiš Allaha Češanu, i to je da kažemo ihsan. I sada je moglo da kažemo napraviti rezime, a to je kao što smo spomenuli u našem preopredavanju, da je to vjera Islam, prva stepenica, taj najširiji kruge Islam, nakon toga druga stepenica, ali užiji, užiji kruge, je Iman, a nakon toga treća, najviša stepenica, Isan, ili da kažem, najužiji kruge, Isan. Tako da, da kajem da je prirod, čovjek ide Islam, pa onda ide Iman, i onda nakon toga dolazi Isan. I nakon toga, Kaže Džibril, ali isna pitać Resula sallallahu alaihi wa sallam, kaže obavijesti estime šta je sad, odnošno šta je to sudji dan. Kaj zašto nije ovdje Džibril rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, sadahtaka je bilo moje dovoljno što je u prva dva puta. Pita Resula sallallahu alaihi wa sallam, kaže šta je to sudji dan, ili kad će nastupiti sudji dan, pa kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji je upitan, misli na sebe, Ne zna ništa više o sudnji danu od onoga koji pita, to je bio ovaj slučaj u Jer kada će nastupiti sudnji dan, niko ne zna osim Allaha Češana. Ne znaju ni poslanici, niti znaju najbliži imeleci koji su kod Allaha Češana. Znači niko ne zna kada će nastupiti sudnji dan, samo to zna Allaha Češana. I da kažemo, to je ona vrsta znanja koju Allaha Češanu samo za sebe ostavio. I danas nas nema mjesta... Da dođe neko da prognozira. Kaže, 2000 godina, kako zgovorili, 15. ili 1920. gotovo. I onda napravi tamo kuće, prodaje autom, a, a, a, atomska skloništa i slično. O tome ljudi kupuju i sakriguju. Niko prvenstvo ne zna kada će nastupiti da, sudnji dan. I isto tako, ne može se niko zaštititi kad ovdje je dan. Međutim, ostaje ono što je najvredniji u tome da kažemo ono što će kasnije Resursa Osama reći, ali u drugom kada je došao čovjek, Resursa Osama pitao ga, a kad će sudji dan? Vi dobro znate, jer vas sam nije, nije mu odgovorio kada će sudji dan. Šta ga pitao? Šta si pripremio za sudjan? Šta si ti pripremio za sudjan? To je najvažniji. Kada bi čovjek danas znao kada će sudji dan, šta bi radio? Samo bi sjedio, I možda bi činio i bat, možda ne bi činio strane, ne ništa rad. Samo bi čekao kad će mu doći melek smrti. Međutim, mudrost je ta bila dala ladešano to znanje ostavio za sebe kao da bi čovjek može rati. I isto tako najveće, najvažnije je da čovjek se pripremi za taj sudnjih dana. I kada je to bilo najvažnije u tome, onda je Žibilu pitao Resul 8. A koji su to pokazateli ili alameti koji ukazuju na blizinu sudnjih dana? Zašto? Da se čovjek mogao približiti. Da bi se čovjek mogao pripremiti za to. Pa ono da onda Resursa u srednje napravio određene... Preznake sudnjeg dana, a to je da će robkinja roditi sebi gospodara. I isto tako kaže da ćete vidjeti da se pastiri, koji su siromasi, koji su e, bosi, međutim oni se natječu u gradnji, gradnji kuća, zgrada, sviško tome. Sa što rashuđoson nije drugi priznatke sudnji dan svojom zato što su drugi jasni, međutim resoluson sam pojasnio ono što je znači ovde po, uh, spomenuto. I da kažem ovo su pojedini priznatke su priznatke sudnji dan, međutim oni ukazuju, kao kaže sam širenasi, da će se stvari brzo mijenjati pre sudnji dan. što će posjedati čovjeka da nastupa sudnji dan da bi se pripremio. Je danas kada Kod nas se određene promjene dešavaju na jedan dug vremenski period. To kod nas ne iziskuje nikakvu pripremu. Međutim, kad se kod nas brzo stvari mijenjaju, toko čovjeka izaziva se i on treba mijenjati, se treba za nešto pripremati. Pa nije običajno da kažemo da žena koja robkinja sebi rađa gospodara. Međutim, tako će se vrijeme mijenjati, što ukazuje da je došao blizu sudi dan. A to je kako svi sam značaj spretomačili. Kada žena bude rokinja i rađa mušku u djecu koji će biti gospodari drugih ljudima. Oni su to misli se vlasnici u ovom smislu. Ne mi se gospodar na ne nego vlasnik. Znači rađa djecu koji će kasnije, da li osobađanem mi drugi način, postaće vlasnici drugih robova. Ili kažu... Znači pošto i učenac je različi, ili će ona sama sebi roditi muško djete koji će biti krasni nježi vlasnik, a to je kako vam dobro poznato, kada žena rokinja rodi muško djete, ona bude oslobođena i onda nježno djete postaje svobodno. I onda će ono materno njoj biti vlasnik. Ili kaže koliko će se rasprostra biti rasprostranjeno nepokornost roditeljima, u tom smislu da će djeca biti E, vlasnici ili da će njihove majke odnosno biti robove. Uglavnom kako god prihvatili mišljenje islanske učenjaka međutim kao kažu to ukanzuje na velike promjene. I onda kaže kasnije kada vidite pastire koji su inače po prirodi siromasne i koji su isto tako odaju bosi e, e, e, e, e, e, e, Kao vidite, znači što nije prirodno, njima su natječu u gradnju e, određeni građevina i to je danas da kažemo prisutno. I vidite, i to u svakom vijeku, e, u svakom vremenu kada ljudi kad kaže, e, to se ostvari, jesu, ostvaruje se kod tebe, ali kod drugi se ostvaruje možda na neki drugi način. Međutim ja kažemo, znači cilje i preznaka... Da se kaže da će se pre dan dešavati određene promjene je dešavat će se velike promjene kako bi se ljudi posjetili da se približuju sudnji dan. I kako vam isto tako da će poznat postaje određeni mali predznaci pre sudnji dan, kaže i srednji postaju ti veliki. Većinom i ti e, mali i srednji su većinom završeni, samo su ostali sada ti ostali ti e, veliki pre sudnji, e, sudnji dan. Nakon toga kanđi i udalio se Džib je u očima drugo Resusa Svam udario je se nepoznata osoba koja je prišala sa Resusa Svam koja je vodila dijalog i kaže nakon to kanže Omer Resusa Svam je razmišao en određeni dugi period kako je rekao Melija što je na dug period i kaže da li je to bilo dva ili tri dana ili više nakon kad je postoji velika mogućnost da je sreo Omera pa mu je rekao o Omere da li znaš koja je bio taj ko je pitao Pa je on rekao Allah i njegov poslanik najbolji znaju. Zašto je to bio takav je bila etika druga o Kada je upitani, naravno kada ne znaju, svakako mora da rekane Allah i poslanik najbolji znaju. Međutim, isto tako je znači bila njegov etika da nisu tijeli odgovarati. Kada je upitav Resul. On je bila Allah i njegov poslanik najbolji znaju. Međutim, sada kada mi nešto zna, a ne znamo, onda kažem Allah najbolji znaju. Resul. Znači već preselio. Pa kaže o njemu, ne, to je Džibril koji je došao da vas poduči vjeri. Znači, želio je da upoznao Omera i isto je nan, znači da je to došao Džibril koji želi da vas poduči vjeri. Iako je Resus, sallallahu alayhi wa sallam, u ovom slučaju nas podučio vjeri, je li on taj koji je objašnjavao. Međutim, kada je Džibril bio razlog da se mi podučimo vjeri, onda se to pripisao Džibrilu alayhi wa sallam. Pa kaže, to je Džibril koji je došao da vas poduči, Allaho i te baraka ve apa nači znači završene i komentar ovo drugog hadisa o jamaina siha